Розділ 3. Еліот. Підтримати вихід нових розділів можна, підписавшись, залишивши коментар, поширивши це відео або просто вліпити вподобайку приємного прослуховування. Згодом Квентін не міг згадати багато чого з тієї ночі, окрім того, що він провів її там. У університеті він був виснажений і слабкий, наче накачаний наркотиками. У грудях у нього було порожньо і боляче, він вже навіть не був голодний, просто відчайдушно хотів спати. Це було нетипово, але ніхто, здавалось, не здивувався. Професорка Вандер Веге так виявилось звали темноволосу жінку. Сказала йому, що втома цілком природна, адже він щойно наклав своє перше мале закляття, чим би воно не було, а це виснажує будь-кого. Вона також пообіцяла, що з його батьками все залагодили. Вони не будуть хвилюватися. На той момент Квентіну було все одно. Просто хотілося втратити свідомість. Він дозволив їй наполовину вести себе, наполовину нести вгору приблизно на 10 тисяч сходових прольотів до маленької, охайної кімнати з дуже-дуже м'якою периною і прохолодними білими простирадлами. Він улігся, не знімаючи черевиків. Пані Вандервеге розула його, і він відчув себе маленькою дитиною. Вона вкрила його і хлопець заснув ще до того, як зачинились двері. Наступного ранку йому знадобилася довга розгублена хвилина, щоб зрозуміти, де він знаходиться. Квентін лежав, повільно збираючи докупи спогади про минулий день. Була п'ятниця, і, за законом, він мав би бути в школі. Натомість він прокинувся в незнайомій спальні у вчорашньому одязі. Він відчував розгубленість і стид, ніби перебрав на вечірці з малознайомими людьми і заснув у вільній спальні господарів. У нього навіть були сліди чогось схожого на похмілля. Що саме сталося минулої ночі? Що він зробив? Спогади були неправильними. Події були схожі на сон, мали ним бути, але не являлися. І ця кімната не була сном. На дворі голосно закаркала ворона і одразу ж замовкла, ніби збентежившись. Більше не було жодного звуку. З ліжка він оцінив кімнату, в якій перебував. Стіни вигнуті. Кімната мала форму частини кола. зовнішня стіна, кам'яна, внутрішня заставлена шафами і тумбами з темного дерева. Письмовий стіл у вікторіанському стилі, комод і дзеркало. Ліжко знаходилось в дерев'яній ніші, уздовж усієї зовнішньої стіни розмістилися маленькі вертикальні вікна. Він мусив визнати, що це цілком задовільна кімната, поки що жодних ознак небезпеки. Можливо, всі події і не є повною катастрофою. У всякому разі, час вставати покінчити з невідомістю і з'ясувати, що тут відбувається. Він підвівся і підійшов до вікна. Кам'яна підлога прохолодою віддавалась у босі ноги. Був ранній туманний світанок, а кімната знаходилась дуже високо, вище верхівок найвищих дерев. Отож, він проспав десять годин. Хлопець подивився вниз на зелену галявину. Там було тихо і порожньо. Квентін побачив ворону. Вона пролетіла під ним на блискучих синьо-чорних крилах. Записка на столі повідомляла, що він посніде з деканом Фоггом за першої ж нагоди. Поверхом нижче Квентін знайшов ванну кімнату в стилі гуртожитку з душовими кабінками, рядами містких білих порцелянових раковин і стосами акуратно складених білих рушників, що дряпаються при витиранні. Він вмився. Вода була гарячою, тож він дозволив їй омивати обличчя, поки не відчув себе чистим і спокійним. Під душем він довго відливав кислотно-жовту сечу і дивився, як вона по спіралі стікає в каналізацію. Було дуже дивно не бути в школі. А опинитись в якійсь новій, хоч і сумнівній пригоді, це було добре. Ментальний лічильник у його мозку підрахував збитки, яких завдасть його відсутність вдома в Брукліні, поки що вони були в прийнятних межах. Він зробив себе якомога презентабельнішим у вчорашньому виспаному костюмі для співбесіди і спустився донизу. Місце було абсолютно безлюдним. Він не очікував офіційного прийому, але йому довелося блукати 20 хвилин порожніми коридорами, вітальнями та аудиторіями. Виходити на тераси, перш ніж дворецький у білих рукавичках, який вчора подавав сендвіч, нарешті знайшов його і вів до кабінету декана, напрочуд маленького, більшу частину якого займав президентський стіл розміром станок. Стіни були заставлені різноманітними книжками та старовинними латунними інструментами. За хвилину з'явився і сам декан у світло-зеленому ляному костюмі та жовтій краватці. Він був грубий і бадьорий, не виявляв жодних ознак збентеження чи будь-яких інших емоцій, пов'язаних зі сценою, що сталося напередодні ввечері. «Він вже поснідав», – пояснив фог. Але Квентін їв, поки вони розмовляли. — Що ж? Він ляснув долонями по колінах і звів брови. — Почнемо з головного. Магія існує. Але ти, напевно, це вже зрозумів. Квентін нічого не відповів, а просто тримав обличчя і тіло у спокої, старанно нерухуючись у кріслі. Він дивився на пляму через плече Фогга і нічим не видавав себе. Звичайно, це було найпростіше можливе пояснення того, що сталося минулої ночі. Частина його, та якій він довіряв найменше, хотіла вхопитися за цю ідею, як цуценя за м'яч. Але в світлі всього іншого, що коли-небудь траплялося з ним за все життя, він переборов себе ж, бо надто довго був розчарований цим світом. Стільки років тужив за чимось подібним, за якимось доказом того, що реальний світ не єдиний, і справлявся з непереборними доказами того, що світ дійсно такий один. Він не збирався приймати все на віру просто так. Це все одно, що знайти доказ того, що хтось, кого ти поховав і оплакував, насправді не помер. Він дозволив Фогу розповідати. Щоб відповісти на вчорашні запитання, скажу, ти й зараз в університеті магічної педагогіки Брейкбілз. З'явився дворецький стацію, переповненою накритими тарілками, які він діловито відкривав, наче офіціант, що обслуговує в номерах. Зважаючи на твої успіхи на вчорашньому іспиті, ми вирішили запропонувати тобі місце тут. Спробуй, Сало. Воно дуже смачне. Місцева ферма. Свиней вирощують на вершках і волоських горіхах. Ви хочете, щоб я ходив на заняття сюди? В універ? Так, ти склав іспит сюди, замість того, щоб вступати до звичайного університету. Якщо тобі сподобається, можеш навіть залишити собі кімнату, в якій ночував минулої ночі. Але я не можу, просто... Квентін не знав, як саме висловити все, що було смішного в цій ідеї в одному реченні. «Вибачте, я трохи заплутався. То я маю відкласти вступ до університету?» «Ні, Квентін, не відкласти. Відмовитись. Інакше твоїм універом стануть втрачені можливості». Декан, вочевидь, мав багато практики в цьому. «Для тебе не існує ліги плюща». Ти не підеш вчитися з рештою класу. Ніколи не потрапиш до Фібета Капа. І не будеш найнятий хедж-фондом чи управлінським консалтингом. Це не літня школа, Квентіне. Це. Він вимовив фразу чітко, широко розплющивши очі. Повний набір. Отже, чотири роки? П'ять взагалі-то. «І що я отримую в кінці? Ступінь бакалавра магії?» Це було насправді смішно. «Я не можу повірити, що веду цю розмову», – сказав він в нікуди. «Наприкінці ти станеш чарівником, Квентіне». «Я знаю, це неочевидний кар'єрний шлях. Твій шкільний психолог не схвалив би його. Ніхто не знатиме, що ти тут. Ти лишиш все минуле позаду». Своїх друзів, кар'єрні плани, все. Ти втратиш один світ, але здобудеш інший. Інакше твоїм світом там стане виписування паркувальних квитанцій. Це на те рішення, яке можна прийняти легковажно. Квентін відсунув тарілку і схрестив руки. То як ви мене знайшли? О, для цього у нас є прилад. Глобус. Полк показав на полицю, де стояв цілий, ніби звіринець. Сучасні глобуси, глобуси з чорною водою, бліді місячні глобуси, блискучі, опівнічно-сині небесні глобуси, темні, задимлені, нечитабельні глобуси, наповнені сміховинно-неточними континентами. Він знаходить таких молодих людей, які мають здібності до магії. По суті, він відчуває цю магію, яку здійснюють часто ненавмисно незареєстровані чаклуни, до яких ти і належиш. Гадаю, він підхопив твій трюк з блукаючим ніколем. І, до речі, у нас є розвідники. Твій дивакуватий друг Рікі з вусами один з них. Він торкнувся під боріддя, де росла амішська борода Рікі. А як щодо тієї жінки, яку я зустрів, з косами, фельдшер? — Вона теж з вами? — Фок насупився. — З косами? Тобто ви бачились? — Ну, так. Прямо перед тим, як потрапив сюди. — Хіба не ви її послали? Обличчя Фога стало старанно порожнім. — Ну, так би мобити. Вона — особливий випадок. Працює на незалежній основі. Фрілансер, можна сказати. У Квентіна закрутилось в голові. Можливо, йому варто попросити показати брошуру? І ніхто ще нічого не говорив про плату за навчання. Та й взагалі, як багато він знав про це місце? Припустимо, що це справді університет магії. Чи це добре? Що, якщо він випадково потрапив до якогось третєрядного універу? Він мусив мислити практично бо не хотів віддавати себе в якийсь громадський коледж чаклунства, коли міг вступити до магічного Гарварду чи ще кудись. — А ви що, не хочете подивитись на мої результати з ЗНО? — Так, — терпляче відповів Фок. — І навіть більше. Але вчорашній іспит — це все, що нам було потрібно. Він дуже всеосяжний. Знаєш, вступ сюди досить конкурентний. Я сумніваюсь, що на континенті є більш ексклюзивний університет будь-якого типу. Цього літа ми провели шість іспитів на двадцять місць. Тільки двоє склали вчора. Ти і ще один хлопчик, статуюваннями і волоссям. Каже, що його звуть Пенні. Але це, напевно, не його справжнє ім'я. Єдиний магічний університет в Північній Америці. Продовжував Фок, відкинувшись на спинку крісла. Здавалось, він насолоджувався дискомфортом Квентіна. «Є ще один у Великій Британії, два на континенті, чотири в Азії і так далі. Один чомусь в Новій Зеландії. Люди багато говорять про американську магію. Але, запевняю, ми цілком відповідаємо міжнародним стандартам». У цюриху досі викладають фронологію, якщо ти можеш в це повірити. Щось маленьке, але важке впало зі столу фолга з бряскотом. Він нахилився, щоб підняти. Срібна статуетка птаха, яка, здавалося, смикалася. Бідолаха, сказав він, гладячи його своїми великими пальцями. Хтось намагався перетворити її на справжнього птаха. Але перестав на півдорозі. Він думає, що живий, але занадто важкий, щоб літати. Металевий птах кволо цвірінькнув. Сухе клацання, як у порожньому пістолеті. Фок зітхнув і сховав його в шухляду. Він завжди вистрибує з вікон і приземляється на огорожі. Отож, декан нахилився вперед і сплеснув руками. Якщо ти вирішиш вступити до нас, ми проведемо невелику роботу з твоїми батьками. Вони, звісно, не повинні знати про брейкбілз, але подумають, що тебе прийняли до дуже престижного приватного інституту, що зовсім недалеко від істини, і будуть тобою дуже пишатись. Це безболісно і досить ефективно, якщо не говорити нічого надто очевидного. О, і ти ще залишаєшся. Семестр починається через два тижні, тож тобі доведеться пропустити решту випускного року. Але я дійсно не повинен говорити тобі все це до того, як ми оформимо документи. Фог дістав ручку і товстий стос паперу, списаного від руки, що виглядав як договір між двома національними державами XVIII століття. Пенні підписав вчора. Дуже швидкий цей хлопець. А що ти скажеш? Ось і все. Офіційна пропозиція. Фог поклав папери перед ним і простягнув ручку. Квентін взяв її. Вигадливу, на вигляд, металеву, завтовшки з сигару. Його рука зависла над сторінкою. Безхлусто. Невже він справді збирається це все кинути? Все. Всіх, кого він знав. Джеймса, Джулію. Будь-який універ, до якого б він не пішов, будь-яку кар'єру, до якої б не готувався. Все, до чого, як він думав, готувався. Заради цього, заради химерної шаради, гарячкової мрії, костюмованої рольовухи, він дивився у вікно. Фог незворушно спостерігав за ним, чекаючи, що трапиться. Якщо йому і було небайдуже, то декан не показував цього, маленька металева пташка, що борсалася, виравшись зі своєї шухляди, старанно билася головою об вагонку. А потім з грудей Квентіна несподівано звалився величезний кам'яний тягар. Відчуття було таке, ніби він був там усе життя невидимий альбатрос, гранітне жорно, що притискало його до землі. Просто раптом впало і зникло без шуму і писку. Його груди стали більшими. Він збирався злетіти до стелі, як повітряна кулька. Професори збирались зробити його чарівником. І все, що він мав зробити, це підписати договір. Господи, про що він в біса думає? Звісно, треба підписати. Це все, чого він завжди хотів. Від чого він відмовився багато років тому? Можливості прямо перед носом. Він нарешті опинився по той бік, у кролячій норі, у задзеркалі, і збирався підписати папери і стати довбаним чарівником. Або що ще в біса він збирається робити зі своїм життям? — Гаразд, — сказав Квентін, — за однією умови. Я хочу почати зараз. Хочу залишитись у цій своїй кімнаті і не хочу їхати додому. А вони і не змусили його їхати додому. Натомість його речі привезли у вигляді колекції речових мішків і валіз на роликах, спакованих батьками, які, як і обіцяв Фог, якось змирилися з думкою, що їхня єдина дитина раптом посеред семестру вступає до таємничого навчального закладу який ніхто з їх знайомих ніколи не відвідував і навіть не чув про нього. Квентін повільно розпакував одяг, книжки та розклав їх по шафах і шафках у маленькій кімнаті з вигнутою вежею. Не було бажання їх навіть торкатися, бо вони були частиною старого я, старого життя, яке він вже відходив. Єдине, чого не вистачало – книги. Блокнота, який дала йому фальчерка. Його ніде не було. Квентін залишив його в оглядовому кабінеті, припускаючи, що повернеться туди. Але коли нарешті повернувся, книжки вже не було. Декан Фок і Дворецький заприсяглися, що нічого не знають. Сидячи на самоті у кімнаті, зі складеним одягом на ліжку, він думав про Джеймса та Джулію. Одному Богу було відомо, про що вони думали, чи сумувала вона за ним, чи зрозуміє тепер, коли він пішов, що весь цей час помилялась. Йому, напевно, варто якось з ними зв'язатись. Хоча, насправді, що сказати? Йому стало цікаво, що було б, якби Джеймс теж взяв конверт у фельдшерки. Можливо, він теж потрапив би на іспит. Може, це була частина випробування? Він дозволив трошки собі розслабитись. Зовсім трошки. Перестав готуватися до удару і вперше серйозно замислився над тим, що той може взагалі не настати. Не маючи чим зайнятися, Квентін блукав величезним будинком без нагляду і без карманича. Декан і викладачі були досить милими, коли він зустрічав їх, але у них своя робота, свої проблеми, з якими треба справлятися. Це було схоже на перебування у фешенебельному пляжному курорті в міжсезоння. Тинятися у великому готелі без гостей лише з порожніми кімнатами, порожніми садами та порожніми коридорами, що відлунювали при кроках. Він їв на самоті в кімнаті, тинявся бібліотекою, Звісно ж, там було повне зібрання творів Крістофера Пловера, і розкішно обмірковував одну за одною, по порядку, кожну з проблем, проєктів і паперів, які йому ніколи не доведеться завершити. Одного разу він піднявся на годинникову вежу і провів цілий день, спостерігаючи за величезним і ржавим залізним маятником що гойдався туди-сюди, слідуючи за масивними шестернями, важелями і водозбірниками, які оберталися і зчіплювалися, виконуючи свій механічний силогізм, доки сяйво при західного сонця не засяяло крізь величезний циферблат годинника, що обертався в протилежний бік. Іноді він вибухав сміхом ні з того, ні з цього, без жодної причини. Він обережно експериментував з ідеєю бути щасливим, занурюючи невпевнений палець у цю п'янко-газовану воду. В цьому він не мав багато практики, просто всі події до біса смішні. Він збирається вивчати магію. Він або найбільший геній усіх часів, або найбільший ідіот. Але принаймні було цікаво, що станеться далі. Перше за весь час він не знав, як довго насправді буде зацікавленим. У Брукліні реальність була порожньою і безглуздою. З якого б низькопробного матеріалу вона не була зроблена, Сенс відмовлявся її дотримуватися. У Брейкбілсі все було інакше. Він мав Сенс. Сенс, чи не в цьому полягала магія, був тут усюди. Це місце просто кишіло ним. В тому світі він був на межі серйозної депресії. І що ще гірше, йому загрожувала небезпека навчитися по-справжньому не любити себе. Він був на межі того, щоб завдати собі такої внутрішньої шкоди, від якої ніколи не сцілишся. А от тепер Квентін відчував себе Пінокіо, дерев'яним хлопчиком, який став справжнім. «А може, все навпаки? Зі справжнього хлопчика його перетворили на щось інше. У будь-якому разі зміна була на краще. Це не Філорі, але теж непогано». Він не проводив увесь свій час на самоті. Час від часу він помічав Еліота здалеку, коли той прогулювався порожньою зеленню або лежав, склавши довгі ноги на сидінні біля вікна. Дивлячись у вікно або розсіяно гортаючи книжку, від нього віяло розкішною меланхолійною вишуканістю, наче його справжнє місце було десь не тут, і воно було нескінченно привабливіше, ніж Брейкбілс. А він опинився тут через гротескний божественний нагляд, який сприймав з якомога більшим гумором, ніж можна було б очікувати. Одного разу Квентін прогулювався краєм великої галявини, коли натрапив на Еліота, який притулився до дуба, курив сигарету і читав книжку в м'якій обкладинці. Це було приблизно те саме місце, де вони вперше зустрілись. Через дивну форму щелепи Еліота сигарета стирчала під кутом. «Хочеш?» – вічливо запитав Еліот. Припинив читати і простягнув синьо-білу пачку меріт ультралайтс. Вони ще не розмовляли з першого дня Квентіна в Брейкбілсі. «Це контрабанда!» Продовжив він, непомітно розчарувавшись, що Квентін не взяв жодної. Чемберс купує їх для мене!» Якось я застав її у винному погребі, коли вона пила дуже хороше вино з приватної колекції декана. Оленячий стрибок 96-го року. Ми порозумілися, і вона насправді хороша. Непоганий художник, аматор, хоч і в застарілій, реалістичній манері. Я дозволив намалювати мене одного разу. Задрапірованого велике спасибі. Я тримав у руках фрізбі. Думаю, я мав бути гіацинтом. Чембрс в глибині душі помпезна. В глибині душі, я думаю, вона не вірить, що імпресіонізм коли-небудь існував. Квентін ніколи не зустрічав нікого, хто був би настільки приголомшливо і безжально вражаючий. Важко було знати, як реагувати. Він зібрав усю мудрість, яку накопичив за все життя в Брукліні. «Заслуги! Це дряс цикунів!» – сказав він. Еліот оцінюючи подивився на нього. Це правда, але це єдині сигарети, які я можу терпіти. Огидна звичка. Давай, давай, попали одну зі мною. Квентін взяв сигарету. Тут він ставав на незнайому територію. І раніше хоч і мав справу з сигаретами, вони були звичайним реквізитом у фокусах, але ніколи не брав їх до рота. Він змусив сигарету зникнути простим рухом великого пальця долоні, а потім клацнув пальцями, щоб повернути її назад. Я сказав курити, а не пестити, буркнув Еліот. Він щось пробурмотів собі під ніс, а потім клацнув власними пальцями. На кінчику вказівного спалахнула полум'я розміром із запальничне. Квентін нахилився і вдихнув. З'явилось відчуття таке, ніби його легені зім'яли, а потім спалили. Квентін кашляв цілих п'ять хвилин безперервно, а Еліот так сильно розсміявся, що довелося сісти. Обличчя Квентіна було мокре від сліз. Він змусив себе затягнутися ще раз і виблював у живоплід. Решту дня вони провели разом. Можливо, Еліот відчував провину за те, що дав Квентіну сигарету. А можливо, вирішив, що нудьга самотності сильніша, ніж нудьга в компанії Квентіна. А можливо, йому просто потрібно було прогулятися. Він повів Квентіна кампусом і прочитав лекцію про підпільне життя в Брейкбілз. Гастрозорий першокурсник помітить погоду, яка є незвичною для прохолодного листопада. Це тому, що тут все ще літо. На території Брейкбілс є кілька дуже старих заклять, щоб люди не могли помітити його з річки або випадково зайти, ну і таке інше. Старі добрі чари, класика в своєму роді. Але на старість вони стають ексцентричними. І десь у 1950-х роках час тут почав обертатися навколо своєї осі. З кожним роком стає все гірше. У загальній картині немає про що турбуватись, але ми тут трохи відстаємо від мейнстріму. Два місяці, 28 днів, плюс-мінус кілька годин. Квентін не знав, чи вдавати з себе враженого, чи намагатися імітувати холодну мирську нудьгу. Він змінив тему і спитав про навчальну програму. «На першому курсі у вас не буде вибору щодо розкладу. Генрі...» Еліот завжди звертався до декана Фога лише на ім'я. «Змушує всіх робити одне і те саме. Ти розумний?» На це не було ніякої незручної відповіді». «Напевно. Ну, не хвилюйся, тут усі такі. Якщо тебе навіть викликали на іспит, ти був найрозумнішою людиною у своїй школі, включаючи вчителів. Кожен тут був найрозумнішою мавпочкою на своєму дереві, за винятком того, що тепер ми всі разом на одному. Це може шокувати. Окосів на всіх не вистачить. Вперше в житті ти матимеш справу з рівними собі, причому кращими. Тобі це не сподобається. Практика теж трошки відрізняється. Вона не така, як ти думаєш. Ти не зможеш просто махати паличкою і кричати якоюсь вигаданою латиною. Є причини, чому більшість людей не можуть так зробити. А які? перепитав Квентин. Причини, чому більшість людей не можуть займатися магією? Ну, Еліот підняв довгий тонкий палець. По-перше, це дуже складно, а вони недостатньо розумні. По-друге, це дуже важко, а вони недостатньо одержимі і нещасні, щоб виконати всю роботу, яку повинні зробити, щоб промовити закляття правильно. По-третє, їм бракує керівництва та наставництва, які надають віддані та напрочуд харизматичні викладачі Університету магічної педагогіки Брейкбілс. І в-четверте, їм бракує міцної, крохмалистої, моральної стійкості, необхідної для того, щоб спокійно і відповідально володіти дивовижними магічними енергіями. І п'яте. Він підняв вгору великий палець. Деякі люди мають усе це, але все одно не можуть робити магію. Ніхто не знає чому. Вони вимовляють слова, машуть руками, але нічого не відбувається. Бідолахи. Але ми не такі. Нам пощастило. Ми маємо це, щоб це не було. А я не знаю, чи є у мене моральні якості. Я теж і думаю, що це не обов'язково. Деякий час вони йшли мовчки вздовж пишної, вирівняної по лінійці алеї дерев, що вела назад до галявини, Еліот запалив ще одну сигарету. Слухай, я не хочу втручатися, сказав Квентін, але припускаю, що у тебе є якийсь таємний магічний спосіб боротьби з негативним впливом на здоров'я. «Всіх оцих сигарет?» Дуже мило з твого боку, що запитав. «Кожні два тижня я приношу в жертву незайману школярку при світлі місяця. Використовую срібний скальпель, викуваний швейцарськими альбіносами, які також є незайманими. Це і очищає мої маленькі легені». Після цього Квентін бачився з Еліотом майже щодня. Одного разу той навіть провів цілий день, навчаючи Квентіна, як орієнтуватися в лабіринті живоплоту, що відокремлював будинок, як всі його називають, від Великої Галявини, яка офіційно називалась Галявиною Сігрейва, на честь декана XVIII століття, який розчистив і вирівняв її, і яку всі називали морем, а іноді могилою. По всьому лабіринту, з великої літери, було шість фонтанів, і кожен з них мав офіційну назву. Як правило, ім'я померлого декана, а також прізвисько породжене колективною підсвідомістю поколінь брейкбільських студентів старших курсів. Живоплоти, з яких складався лабіринт, були підстрижені у формі важких, довгоногих звірів, вадмедів, слонів та інших істот, яких не так легко ідентифікувати. На відміну від звичайних топіарі, вони рухалися дуже повільно, майже непомітно просуваючись у брід, наполовину занурившись у темне листя, наче бегемоти в акваторіальній Африканській річці. В останній день перед початком занять Еліот повів Квентіна до передньої частини будинку, що виходила на кудзон. Між терасою та річкою росли платани, а широкі кам'яні сходи вели до красивого вікторіанського елінгу. На місці вони вирішили, що неодмінно повинні вийти на воду, хоча жоден з них не мав жодних практичних ідей про те, як це зробити. І, як зауважив Еліот, вони обидва були дипломованими геніями-чаклунами – а хіба може бути складно грести чортів човен? З бурчанням і криками вони стягнули з крок в довгий дерев'яний подвійний човен. Це був казковий предмет, напрочуд легкий, наче в ушпиння велетенської комахи павука, оповитий повутинням з п'янким запахом дерев'яного лаку. Здебільшого завдяки везінню їм вдалося перевернути його і скинути у воду не побивши ні човен, ні себе, і не розлютившись так, щоб відмовитись від усього проекту, Після кількох перших невдалих спроб, вони направили човен в потрібному напрямку, і ввійшли з ним у повільний, зупиняючий ритм. Стримувані, але не налякані своєю некомпетентністю і тим фактом, що Еліот був безнадійно не в формі, а Еліот і не в формі, і затятий курець. Вони пройшли близько півмилі вгору за течією, коли літній день раптово зник, і навколо стало прохолодно і сіро. Квентин подумав, що це літній шквал, аж поки Еліот не пояснив, що вони досягли зовнішньої межі будь-яких заклинань приховування які були застосовані до володінь Брейкбілз, і що зараз знову листопад. Вони змарнували 20 хвилин грибучи, дрейфуючи назад, спостерігаючи, як небо змінює колір, та відчуваючи, як температура падає, злітає, а потім знову падає. На зворотному шляху вони були надто втомлені, щоб грибти, тож пливли за течією. Еліот лежав, відкинувшись на спинку човна, курив і розмовляв. Квентін думав, що Еліот ріс серед заможних мандаринів Манхеттена, але виявилось, що на фермі у Східному Орегоні. «Моїм батькам платять за те, щоб вони не вирощували сою», – розповів він. «У мене три старші брати, чудові фізичні екземпляри, добросердечні, товстошиї, Спортсмени з трьох видів спорту, які п'ють шліц і жаліють мене. Тато мій не знає, що сталося. Він думає, що з'їв забагато соусу до того, як я був зачатий, і тому я не виглядаю мужиком. Еліот загасив свою меріт у скляній попільничці, що непевним чином балансувала на глянцевому дерев'яному корпусі, і запалив ще одну. Вони думають, що я в спеціальній школі для комп'ютерних гіків і гомосексуалістів. Ось чому я не їжджу додому влітку. А Генрі все одно. Я не був вдома, відколи почав тут вчитися. І ти, напевно, жалієш мене?» Продовжував він хату, А халат поверх звичайного одягу надавав Еліуту пошарпаного княжого вигляду. Знаєш, не варто, я дуже щасливий тут. Деяким людям потрібно, щоб їхні сім'ї стали такими, якими вони мають бути. І в цьому немає нічого поганого. Але є інші способи зробити це. Квентін не усвідомлював, якою важкою працею завойована Еліотом атмосфера сміховинно перебільшеної без цей фасад піднесенної байдужості, мабуть, існує для того, щоб приховати справжні проблеми. Квентіну подобалось думати про себе як про регіонального чемпіона з нещастя, але він задавався питанням, чи не перевершив його Еліот і за цим показником. Коли вони дрейфували додому, обз них пройшло кілька інших човнів вітрильників і кают-компаній, а також важко заряджена шлюбка з вісьмома жінками, що вийшла з Вестпойнта, розташованого за кілька миль вище за течією річки. Екіпаж виглядав похмурим і кутався від холоду в сірих кофтах і спортивних штанях. Вони не могли сприймати або якимось чином не бути частиною серпневої спеки якою насолоджувалися Квентин і Еліо. Їм було тепло і сухо, і вони навіть не підозрювали про холод. Умови чатунства замикали їх.